а сам занурився в отхваній душі власної, забувши, що не може душа двом силам і двом стихіям служити, бо тільки одним оком можна обіймати землю і висоту небесну. І ще ти казав гетьмане, що не був ні ганитолим, ні мучитивим, ні частилим ніколи, і світлістю серця мав завжди відділ своїх. Сам же піддався темнощам у найтяжчу хвилю для народу твого. І бути за се гетьмане, покинутий і заставлений. Що я міг відмовити на ті гіркі слова, а військо ж моє під Берестечком мало всього в достатку. Може, не перевищувало королівських сил лічбою, та зате переважало одностайністю, якої так бракувало в панському обозі, де великопольська шляхта неприязним оком. Позирали на короля й магнатів українських, та численно челедь, та й геть нарвалась туди, де в панів чуби тріщатимуть. Козацький табір був дуже великий, може й на дві милі завдовжки і завширшки, так що з кінця в кінець не змога охопити й оком. Багато людний, огнистий, вали, гнізди для гармат. Шансів для захисту людей, коней живності, пороху і припасів, хоч і на чверть року. Я поставив своє військо вище села Солонева на західному березі Пляшевки, що впадала в стир. Через пляшівку невигідна переправа, бо довкруж болота приступу до нашого табору не було ніякого. Ханові я віддав горби лівобіч од себе. А королеві залишалося на вигідне місце над стиром, під самим берестечком. Поле затісне, теж ті погорблене посередині. Так що довелося виставляти шляхетське військо півмісяцем, бо за татарським За звичаєм король розділив своє військо на три частини. Правим крилом орудував Потоцький, маючи під своєю рукою Конецпольського, Лянскоронського, Любомирського, братів Собеських. Над лівим крилем поставлено Калиновського, у якого був лютий ворог народу нашого Верхневецький. Тут же до кварцяного війська додано шляхту з посполитого рушення. Здебільше нащадки православних предків, правнуки погані з воєводства Судомирського, Краківського, Белського, Любельського, Вовинського, Руського і Середського. Середину взяв собі сам король. Попередумав, приємсько з гарматами. За ним леви найманців, захищені скрив ватами кінноти. Ще далі, колом залізні гусари з писами червоними ратищами. А вже тоді король з півтисячі найзнатніших вершників. За королем піша гвардія, полки з воєводства, драгуни Бранденбургського Курфіста. А вже за ними табір, оточений з коленими вазами. Таке великонське військо чи виставляло будь-коли річ посполита і проти найпотужнішого ворога. Тепер же вся шляхта піднялася проти козака простого. І, мов би, виглядом самим бажаючи затьмарити козацькі свитки куцини, яськила вбранням й пишнотою. Королівські гвардійці мали на плечах тигрові і леопардові шкури, а гуцали в залізні панцирі з золотими оздобами, з рідними крилами на плечах, в шишаках астралсовим пір'ям. Продисті коні їхні покривано розкішно гаптованими чепраками, багатими кульбаками, вздечки в них поцяцьковані золотими бляхами, самоцвітним камінням. Навіть крізь густий туман над стиром проблискувало королівське військо своїми кольорами рехтіннім, сяйним у п'ятигірці в січених кольчугах з довгими списами при кульбаці, піхота в різнобарвних колетах, чужеземні рейтери в брилях з високими гребенями, посвалите рушення, де кожне воєводство, кожна земля і повіт різнилися барвою строїві масці коней своїми хоруглами і образами на них». На Козацькій Раді вночі всі мої старшини і полковники заприсяглися лицарськи битися і померти за віру свою грецьку і вольності народу українського. Велика сила постала проти нас, та дух наш був незмірно більший. Знали ми, що похилиться той огром, що й не буде попхнутий, бо привезла до шляхетського обозі, відомо було нам вельми добре. Стояли вони між двома вогнями, козацьким і власного хлопства. В їхніх землях уже загорілися серця в простого люду. Десь за Краковом, костка на перський, колошка в шляхту не згірши козацтва. В обозі, що до стрічі зі мною, вже не стачало харчів, коні шляхетські хилилися від вітру. Недарма ж панство в такій пишноті, Вирядилась на битву з козацтвом, везло й несло з собою все, що мало, ніде нічого не полишаючи, сподіваючись у одній битві, знову здобути все втрачене. Так і виходило, що кожен воював за те, чого не мав Шляхта за відчину, борда за славу і здобич, козацтво за волю. Я здавав свою душевну скорботу. Струсили сплечий незносний тягар горя, знову з'явився перед своїм військом у Горностаєвій Киреї, обперезаний мечем, освяченим митрополитом Корімфським Іосафом, з булавою Гетьманською, ненаоціленному своєму румакові, гострий гучний мій голос літав у просторі, нагадало козацтву, що настав день на все утвердити свободу віри й батьківщини. Вселяв трепет у душі ворогів. Як то співалося? Висипали козаченьки з високої гори, Попереду сам Хмельницький на воронім коню.